ini Sulus Syabak. Kita ni Sulus Syabak semalam lagi. Siapa dia teringat, siapa dia terlupa tak tahulah. Kalau bagaimanapun ni sebab benda tu benda molek. <coughs> Dan boleh jadi kita ramah dengan kau kampung ya. Lupa. Maka macam macam nilah. Mudah-mudahan madani pada 15. Pada apa ni? Madan 16 kita kira Nisbu lagi lah Nisbu itu maknanya setengah setengah daripada Syaban satu yang keduanya Amr Tuk Berapa sebut sangat Nisbu Syaban masa-masa lepas pada ni kerana adat kita orang Melayu khususnya orang kita Kelantan ni melebihi berdo'ah lalu Nisbu Syaban ni lebih dari semuanya pahala semuanya jemaah pun besar juga. Dan pahala semuanya tahajud pun besar juga. Tapi tak berapa bergaduh bagi kita. Tahajud ini boleh kata hampir-hampir tak ada. Zaman hari itu. Dalam lima tahun, sepuluh tahun baru timbul balik. Tahajud. Jadi tak tahu kenapa kita tinggal tahajud. Padahal tahajud ini mempunyai pahala besar. Kita bertimbun dan sepuluh yang kuat sangat. Begitu juga kita tak berapa bersungguh dengan mengenai semuanya jemaah padahal semayah jemaah dari tiapahlahnya dari segi orang panggil penyusun yang masyarakat aku kata katalah ni semua cukup guna apa namanya jemaah tapi kita tidak berapa bersungguh juga learning ni baru akhir-akhir ni baru sibuk semayah jemaah tapi kalau ni sepuh ni kat tina je atas kecil besar bawa bawa tepung di balesah ni malam ni sepuh kat malam berat sahul lah kalau tak rajin buat orang-orang pun buat lah. orang-orang malam ni sepul, ni jadi dengan sebab hamba berhati apa nama ni tumpuan kita Farnes Bushabani pada ini Berdoa lalu sedekah tahajudnya tak kurang juga dia punya kelebihan dan lain-lain lagi maka hamba bawa taktik itulah supaya kita faham keadaan jadi malam ni kita hamba baca, baca sikit hadis mengenai dengan Nabi Bushabai mudah-mudahan kita faham keadaan bahawa dia memang punya i'fadilat walaupun hadis yang dibawa ni tidaklah begitu kuat sangat Oh, tetapi untuk dia panggil amalan amalan, sukurelo, amalan sunah atau pun amalan sunat ni ataupun dalam istilah ayat Nabi hadis dia panggil fadlul ahmad apa ni amalan-amalan yang ada fadilah ni cukup untuk kita buat sekiranya hadis sekadar tarah macam ini pun cukup baiklah kita mulai asy lagi nak oi ...ada berlaku satu kematian... ...di kalangan... ...perjuan Islam ni... ...tapi bukan di negeri kita... ...tapi di Lebanon ...jauh... ...tepat mempunyai itulah... ...kematian ni... ...karena serangan nak... ...yang dibuat oleh Yahudi... ...seorang so, yang mati senamanya... Pun, ...Abbas Musawi... ...Rahmatullahi al ...jadi... ...hajak amanya... ...lepas saya isya... ...kita buat... ...apa namanya... ...semaya ra'id kurama-rama... Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan beliau dan orang-orang saya sai dia hormati bersama dia sambungan beliau tu dalam syahadat, dalam kumpulan syahadat dan kita doa minta Allah taala laknatkan Yahudi dan laknatkan orang-orang Arab yang jadi tali baruk Yahudi supaya manusia-manusia begini apa namanya dapat di selamat dapat supaya dunia dapat selamat daripada manusia-manusia khianat macam ni وعن عشرة قالت فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقية فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك, أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكبر عدد شعر غنم كلب راه الترمزي وابن ماجه وقال الترمذي سمعت محمدًا يعني البخاري يضعف هذا الحديث. هذا الحديث دي cerita oleh Siti Aisyah isteri Nabi S.A.W. Siti Aisyah kata satu hari aku uh, satu malam ketika mana Rasulullah S.A.W. dalam dalam giliranku, mana gilir gil, na, Nabi Malaysia yang giliran ya Siti Aisyah dulu dah, Siti Aisyah. Aisyah kata bangun Tuhan Malan aku gagal Nabi tak ada tempat tidur jadi tahu-tahunya faidan huwa bilbaqir tahu-tahu Rasulullah belikah bangun pergi melawat kubur kubur baqir Tuhan Malan buta pergi melawat kita sini melawat tak ada orang pergi melawat kubur ni. padahalnya sebagaimana boleh sebut semua melawat kubur ni bukan pertujuan nombor satunya untuk nak pergi baca doa kepada Tuhan Kubur tu, tidak Nomor satu sekalinya kita pergi melawat kubur ni ialah untuk membersih diri kita daripada sifat-sifat ujur. Karena bila kita pergi kubur, kita berasa dalam lubang kubur, di bawah tanuh ni, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, warih aku lah, nak beranur aku semua sekali. Harapnya, diharap-harapnya perasaan macam itu, tu boleh menimbulkan keinsafan dalam hati kita. Dan benda macam ni ini lebih banyak berkesan waktu malam daripada waktu siang Kalau kita pergi kubur malam Dunia semua senyap sepi Malam pula gelap kau Tak ada orang nak mikir kita lagi pada mikir masalah orang dalam, dalam perut tanah Jadi ketika tu manusia lebih cepat berkesan daripada sejarah kubur Berbanding dengan siang hari Kerana siang hari ini mata kita di tengok sana lium liah Lium liah mata kita tu satu gangguan juga yang kedua pula bunyi soroh orang yang pula bunyi soroh kereta lah, kapal terbang macam-macam jadi tumpuan fikiran kita pada kubur ni boleh kata kebanyak terganggu sebab itu Rasulullah SAW pernah benar zairah kubur waktu malam kita sini bergaduh takut waktu raya, waktu buku semua sekali barang barang orang karuk-karuk bubur lapar kecil lagi <coughs> baiklah jadi bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik malam tu Balik semula aku umum Siti Aisyah ayak dia Ya Rasulullah aku duk cari mu gata malam Lalu Nabi kata akunti nanti takhafina an ya'ifallahu alaiki wa rasuluh Nabi kata Ia mu gaduh sangat tu Mu bimbang takut aku, aku buat kainat kau Tidur malam umum mu Lepas malam tu juga pergi tidur mu bini lain Jadi mu tak habis habis cokoh, Apa ni orang panggil Aku cemuruh Aku panggil Tak kenal temata orang Aku ni Rasul Rasulullah eh, Aku ni Rasulullah Takkan aku ni Waknyanya pada manusia Kalau aku sebagai Rasul ni Waknyanya wak kepada orang Pasal apa atas muka dunia ni Yang ada atas muka dunia ni Jadi Nabi Yang orang panggil Sini lah Seki Qutu ya Rasulullah Ini zonantu Annaki atai Anaka atai Tabak Panisai Lalu Lalu Nabi Uh, Siti Asyar kata Pasal ni Ya Rasulullah Aku duk fikir mugi kumoh kumuh Isteri lain Belan-belan dah ada giliran aku pun Bih kumuh isteri lain juga Nabi nak senyap lah Lalu Nabi kata gini hmm. Nabi maknanya Nabi tidak pake cek panjang Dalam masalah Lakong dan watinah ni Kalau lakong dan watinah Cokong giliran Cokong cemurun juga, eh, Tak habis semua lah cerita Lalu Nabi kita bawa tajuk lain Bawa tajuk lain Supaya tajuk tak pakar kerja tu Buti sekat tu, lelbi bayi dakau kecil kecil bagi ayah ada pete dan nabi kata innallaha ta'ala yansidu lailatan nafsina syaban ila samai dunia apa taha kata kata nabi allah ta'ala turun turun di malam nisfu syaban apa nama ni ke langit dunia lalu tuhan ampuni makhluk-makhluk yang begitu ramai lebih lebih ramai lebih banyak bilangannya daripada bilangan bulu bulu kambing kalab Bulu-bulu biru atas belakang tu Tak belah Dah kita nilai kata berapa juta Tak tahu dia Kambing seluruh perkampung yang kalap tu Tentulah banyak lagi kau banyak Sekor, sekor kambing tu pun banyak dah Apa katakan Kalau keseluruhan kambing seperti kapung Seperti jajahan tu Makin lagi ramai lagi Nabi kata Walau bagaimana ramai Banyaknya bilang bulu kambing Kapung kalap tu Atas belakang Atas belakang Biri itu banyak Tetapi Banyak lagi orang Yang Allah Ta'ala Pun dosa Waktu Apa ni Di malam Nusbu syaban Semalam lah kita kata Kita buat laluk lah Malam ni Jadi malam ni Kita kira Nusbu syaban jugalah Harap-harap Mudah-mudahan Tuhan Tuhan tidak berakhir Untuk memberi Fadilat dia Jadi bagaimanapun Satu daripada Fadilat malam Nusbu syaban ini Ialah Tuhan pun dosa Pada siapa Tok Nabi kata kepada orang yang begitu ramai rasa apa aku nak nak pun tak boleh. Lebih lebih lebih ramai daripada bilangan orang bulu atas belakang kambing orang kampung kalap. Kalap nama bagi katak. Sebab itulah orang tua kita, tok guru kita, biasa kalau malam-malam ni Syeikh Abdain dia baca Yasin. Tiga kali biasa. Lepas pada itu doa Baki lagi mesti ke bila malam ni Syaaban ni kita baca Yasin, Supaya kau kita dah baca beja. Dan padahal baca Yasin tu mesti ke kita baca doa tu? Jawab tidak mesti. Yang pentingnya kita demetok, jangan lalai. Jangan jangan awak jangan dosa saja, jangan terlupa ke akhirat belaka. Kita nak baca Yasin ke, kita nak mengaji ke, kita nak baca Quran ke, kita nak iktikaf soreng Kita nak masjid, kita nak buat apa saja pun benda yang dia kira boleh pahala kita, hasiah dak. Contohnya untuk orang kapung Yang takut berhenti nak gagal takut berhenti nak buat gapa sekarang Untuk guru kita Baca yasin. asing Kerana ini hok mudah sekali Dia mau ada kakak kapung Tak berhenti kata gapa sekarang Tidak berapa maknanya Ambil surat yang asing lah Kita pakat, pakat baca Itu amalan yang dibuat oleh Alim ulama kita Orang tua-tua jam hari itu Bukan bukan nak menentukan kerja tu dalam dalam, dalam Ibn Abbas sebagai contoh sebagai contoh kalau payah-payah dia ambil, ambil suai surah yasinlah bagi kita lepas pada tu lepas pada tu doa dan doa tu tidak mesti doa tu kita nak rekod sendiri doa kita nak rekod sendiri permintaan kita kita nak kata mengapa pun habis tak ada salah kita baca kita baca tahiyyah tak apa apa nama ni raddu kita baca waktu dak sembahyang raddu fili warhamni wajburni sapas. ataupun kita baca doa ha hujung pada tayyib tu tak ada kemasalah itu juga Kemasalah itu Memang ada do'u Dua, tiga, empat, lima Begini Allahumma inni Salam nafsi Sulman kafirah Wa la yawfiradzhunub Illa anta fawfili Ma'ufatam warhamni warham Iannaka anta wafurrahim Iaitu aku Aku ngaku Labau aku Wakanak diri aku sendiri Iaitu dengan cari aku Buat dosa macam-macam wala yaqdirudhunna illa anta yakum ngaku bahwa tak ada orang yang boleh hapun dosa segala-galanya dosa ni kecil besar zahir habain ho tu lu ho kedian kecewalah mu ulituh apa ni tawfili mau kata mu anda ka ulituh aku minta padamu supaya mu hapung dosa aku dan apun ini ka ampun ni dengan sekawelmu sendiri itu hey, hen ha, kita bacau tu apa juga atau kita baca dua orang lain lagi Lepas ada tasyahud juga Allahumma imni Auzubika min a'zabil qabri Wa min a'zabil nar Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min fitnatil masihil dajjal Pun kita boleh baca juga Itulah e, aku minta kepada mempindu aku Daripada a'zab kubur Daripada a'zab neraka apa namanya, Dan daripada cabaran-cabaran Yang berdepan dengan aku dalam masa aku hidup Dan juga daripada cabaran Yang dibuat oleh, oleh Apa ni? Gangguan-gangguan yang dibuat oleh dajjal sama ada dah akhir zaman ataupun dah jawah ada sekarang ini. iaitu dah jawah tadi orang ya fenomena yang selalu mengabui mata orang dia selalu menyesatkan orang pun dah juga lah. walaupun tidak dah jawah akhir zaman tapi orang panggil muqaddimah bagi dah semua sekali ini tokong kita boleh baca baca ada apa saja pun yang pentingnya mana ni pusapan tu di kita perhidup ni cara habis tak ada senang kita duduk diam mikir keadaan masa depan kita di akhirat Masa depan kita dalam kubur Masa depan kita masa hari tua Dengan keadaan banding Dengan keadaan masa kita lepas-lepas Semua ni pakai hijau aku Untuk kita periduk malam Khususnya malam ni sepuluh Dan depan kita ni kalau umur panjang Kita berjumpa juga dengan bulan puasa Bulan puasa pun gitulah para hal ini semua Bulan puasa ni selain daripada terawih Dengan cederuh tu Banyak lagi benda lain yang kita boleh buat Dalam bulan puasa khususnya waktu malam Sudah terawih kita balik kalau nak sambung cedera balik lagi kalau kita buat sepenat dan mengatuk semua sekali kita duduk diam mikir keadaan masa depan kita nak-nak benda gun ini orang pegawai kerajaan dan juga orang politik selalu amat penting jaga diri apa namanya, daripada dosa khususnya dalam bulan-bulan pasal ini peluang yang lebih baik orang politik pun tak kena gaya dia lah yang paling kuat banyak buat dosanya kerana kuasa duduk tangan dia biki juga orang kajian empung banyak benar tak kena gaya dekat buat besar kena kuasa duk tangan dia kuasa ni pula kuasa melibat orang ramai kalau rakyat selatan ni ada sejuta 1.3 ada sejuta 300 ribu denda ni maka bila kita orang politik terlibat dengan masalah rakyat hari kita terlibat dengan orang sejuta lebih begitu juga pegawai kajian yang terlibat dengan hari tu kajian kau berapa hari kita terlibat dengan dengan harta rakyat sejuta lebih dan benar ni ini kalau kita nak berguel sama seorang Dalam mahkamah pun teruk Apa kata depan kita ada sejuta orang Pakat mari bersosong-sosong Pakat mari supuh Pakat menghabis depan Tuhan Dia akan tak keluar Muka kecil benarnya Jadi benda-benda begini Bagi kita orang politik Dan bagi kita orang pegawai kajian Perlu benarlah Apa namanya munajak Berdoa kepada Allah Ta'ala Di malam-malam yang baik Kalau kalau malam ke kan? Malam ni sepul syarban Kalau sehari ke kan? oh, Hari jemaah dan sebagainya Baik, so yang keduanya dalam ayat dalam hadis ni tuan sebut, dan nabi sebutnya innallaha yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'i dini. Nabi apa nabi sebut bahawa Allah Taala turun, turun ke langit dunia di malam nisfu sya'ban untuk tugas mengampun dosa. Pertamanya masalah turun naik kita kena dengar bahawa Tuhan ni tidak tidak bahasa jenis kita turun naik, turun naik kerana turun naik ni sifat benda berjising dalam Tuhan yang tidak berjising tu kita boleh kata turun naik, turun naik Dan ini jawapnya bukan turun, supaya kita turun turun ni turun orang panggil bagi memudahkan kita paham Nabi bila dia cakap tentulah dia cakap nak suruh kita paham sekarang dia nak wayak kita bawa Tuhan ni kalau malam ni puasa Syaban tak rapat benar dengan kita. Maka rapat dengan kita tu di istilah dengan turun. Kerana selama ini kita kira Tuhan ni atalani. Bukan dia dekat tanah langit tapi dengan sebab Tuhan ni benar besar, melio, terhormat, bernilai dan begitu segini. Maka umumnya orang-orang bersawah orang, orang terhormat ni duduk datang. Macam gitu ya duduk datang. Kalau orang tua kita besar, kita bos kita duduk atas kerusi. Oh, kalau berapa lagi yang datang maknanya atas kate atas kursi atas kuda atas almari kita letak barang-barang yang bergega jadi dengan sebab Allah apa, -apa alam yang lebih bergega yang lebih besar yang lebih segala-galanya maka sudah tentu dalam kepala kita ni Tuhan itu duduk datang kalau orang-orang duduk atas kursi tentulah Tuhan ini tidak duduk atas kursi atas lagi nak kata atas lagi tak ada adalah atas pohon kayu tak pernah syafah sikit abu. jadi yang atas sekali juga langit bagi kita nah, langit itu pula disebut-sebut berlapih-lapih Langit pertama Langit kedua Langit ketiga Sapa tujuh Lapis langit Sebagaimana Nabi kita Sebut dalam masa Dia naik Merak baru ni Jadi ulih kerana langit Yang ketujuh tu Dan lebih lagi Sedatul memutahan lalu amat tinggi Maka Tuhan anak rakyat Aku walaupun Duduk di tempat tinggi Sebagaimana Muda agak Tapi untuk Malam ni sepul syabda Aku turun Turun Terung Hingga sampah Langit dunia Langit dunia Langit dekat sekali Tujuannya Ampun dah seorang okay ampun dosa ampun dosa itu kalau ada orang yang buat surat kalau ada orang yang minta doa oh. kalau pakai atas boleh hari belakang pakai ada buah pakai ada tangan ala TV belakang nak nampak dia motoksi ampun dosa aku tak apung aku apa orang lain jadi malam-malam di 10 syakban atau malam ini dah kita kira malam-malam siapa kesuk siapa ke akhir Ramadan kalau boleh malam-malam itu kita kena ubah sikit sikap kita daripada orang lepas-lepas biar ada masa kita pecek dengan Tuhan orang panggil munajat munajat maknanya kecik sosi-sosi dengan ya, Tuhan. Kita kata Allahumma, kita kata, kata Rabbi, kita itu, kita ini orang panggil berkecak dengan Tuhan. Tidak berkecak deras. Tidak berkecak deras, bukan kecil, cakap cara, cara bisik-bisikan ni, dalam istilah kita orang ngaji agama dia panggil munajat. Sama ada kita nak bahasa Melayu ataupun kita Tak tahu sangat kita ambil ayat hok ada jin hok ada Rabbana. Dan di penghujung Quran ni, biasanya dia dia kumpul semua ayat-ayat hok -ayat ada Rabbana. Rabbana atina rabbana fil lana dzunubana rabbana innana sami'na macam-macam jenis rabbana ada sepuluh lima belah rabbana lakuat tu dia dikumpul setengah setengah kuat tu dia kumpul tu hujung sekali lah akhir sekali tu Kita baca tu bel bel lagi kalau kita tahu makna kau lah kecome tak baca waktu sosi-sosi sama <coughs> sama ada akat tangan dua belah atau tidak akat tangan 12 ikut kita itu kerja tugas kita jadi tugas kita orang Islam ni sehari si pun ada tugas Oh malah yang pun ada tugas. Inna Allah inna lillahi amalan bin layi, liya, la yaqbaluhu bin lair. Wa inna lillahi amalan bin nahar, la yaqbaluhu bin lair. Apa ni Sinaababakar kata. Tuhan, Tuhan ni dia letak amalan untuk manusia. Letak kerja buat untuk manusia di siang hari. Ya kerja tu dia tak seh kalau buat malam. Begitu juga apa nama ni di waktu malam ada amalan dia ada kerja-kerja yang Allah Ta'ala nak tengok kita buat benda tu ya benda tu kalau kita alis ke siari dia tak seng si. sebab kita katakan bergalom nyakur bercedung berjuang berapa ni ini sebenarnya hak gian siari maka kalau kita buat siar juga malam arti kita apa nanti kita ke apa tak panah tak panah bagi waktu tak panah bagi masa siari ma Allah Ta'ala buat siari ni untuk cari makan malam pun kita berjual juga kalau siapa tengah malam pas yang hari tidur ini bukan cara orang Islam ini cara orang cari fitih bukan orang cari orang cari berapa dia orang cari al-talah sebagaimana kita sebut dalam hari yang al-talah al mari pakat cari kejayaan hidup kejayaan hidup ni satu daripada cara dia ialah bagi masa sehari ada fija iaitu untuk cari makan untuk cari makan dunia malah ada fija juga untuk cari makan akhirat kita maknanya begitu duduknya jadi boleh yang mereka apa namanya malam ni sepuh syaban walaupun berlalu itu tapi kita boleh teruskan kerja-kerja kita ni mudah-mudahan dengan kalau kita semalam apa, kita puhidup dah dan apa ni lebih, lebih lagi kalau tak puhidup lagi kita tahu kita sesak kita luka cita bukan tak buat semalam kita buat malam ni insyaAllah Allah Allah bagi satu hadis yang kedua nya hmm, uh, anak air syatar juga وأنا عشت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرين ما في هذه الليلة يعني ليلة النصر من شعبان قالت ما فيها يا رسول الله وقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم فيها في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم وقالت يا رسول الله ما من أحد يدخذ الجنة إلا برحمة الله تعالى fa qala ma min ahadin yadkhulu al-jannata illa bi rahmatillahi ta'ala thalatha fa wa la anta ya rasulullah fa wadaa yadahu 'ala haamati wa la ana illa an yatammal lillahi bi rahmatī yaquluhā thalatha marrāt sambung lagi hadis mengenai dengan kisah sahabat tadi hadis jahadini pun riwayat pada kitab oleh siti aisyah juga siti aisyah kata nabi ada apa ni ada menyebut padaku iaitu nabi tanya isteri dia hal tadri na ma fi hadhihi laila hai aisyah mu tahu kau benda apa yang ter ter, ter apa ni ter di dalam malam yang mulia ini mana malam itu, tu malam ni soko nabi kita duk kacik dengan isteri dia ai aisyah mu tahu kau benda apa yang Tuhan letak yang Tuhan taruh di malam yang begini mulia ni iaitu malam ni soko ni Qalat maafiha ya Rasulullah Lalu istri ini soal balik Pah benar apa Murut tanya aku Rayak-rayak Maknanya aku bukan yang tahu Kalau murut tak rayak kat ya Rasulullah Fakala Lalu Nabi kata Fihah Ayuk tabakullu mauludi bani Adam Fihah sana. Nabi kata Malan ni lah malatuhah Tulis gala-gala budak Yang nak beranak tahun ni Banyak mana orang Yang nak beranak tahun ni Nak beranak berapa ribu Berapa juta tahun ni semua siap malam ni berlaku jadi kalau kita kata kalau kira orang politik dia panggil malam ni malam buat bajet lah malam ni malam tuhan susu malam tuhan atur dan malam tuhan apa namanya perancang untuk nak peranok orang nak, nak nak nak tambah orang banyak mana tahun ni kalau kira beranok nak beranok berapa orang tahun ni tak kira sepak kita sepak orang putih negeri mana pun seluruh dunia ni nak nak suruh beranok banyak mana tahun ni so akhirnya Tuhan ada perancangan sebab tu dalam ayat lain ayah sabul insan ayah yutraka sudar alakan manusia fikir bahawa manusia hidup dalam muka dunia ni hidup begitu begitu jaringan tidak ada sebarang perancangan daripada Allah Ta'ala jangan hatta nak beranak banyak mana nak mati banyak mana pun badan nisbu pu syabah dilakukan uh, wa fihaa ayuh tabakullu halika min bani adam sebagai Malam ni Sifus Syaban tu Allah Taala buat perancangan untuk nak perano orang yang banyak mana banyak mano begitu jugaklah malam ni Sifus Syaban juga dirancang untuk nak mati orang yang banyak, banyak, banyak mana banyak mano Jadi kalau kita kau bahasa jenis apa panggil mandu tak ada anak ke ataupun kepada orang yang nak anak lagi bin bayi takut Allah Taala tak bagi gak malam-malam ni Sifus Syaban gini ingat molek benarlah berdoa sungguh-sungguh ya Allah itu aku aku ni tak ada lagi anak sama orang-orang yang buat seduka cita makan ubat makan berapa orang nak makan ubat makan lagi lah tapi orang-orang itu -orang, orang -orang, jangan tinggal juga Biasa sama naik di antara orang Zahir dengan orang amaluhum. begitu juga sebanyak mana amalan amalan yang manusia buat akan diangkat amalan akak amalan ni dalam hadiah lain sebut tiap-tiap petang diangkat naik Bahkan lepas pada kita semayang Kak Adi semayang warik tu pun Amalan semayang kita tu lepas pada wisalan Kak Black kak ambil buku-buku-buku Nak naik selalu Jadi lepas pada semayang kita tu pun Dia nak naik selalu Dan Tiap-tiap petang Tiap-tiap petang Black kak turun balik pagi Jaga orang ni Bila sampai waktu petang warik kat Dia buku juga Segala kerja buat kita sepanjang hari Dan hadis niwayatnya Akad malam ni sepul syakbang jadi kekuasaan dia ada bercanggah gitu di antara hadis ni dengan hadis al-Falah tadi. Jawapnya tidak bercanggah. Yaitu akak ni boleh jadi daripada daripada daripada dunia ni, daripada muka bumi ni, Tuhan akad. Malaikat akad buat naik tak tepat. Lepas pada naik tak tepat tu tidak semua amal dari manusia dia akad naik ke langit tu. Kalau nak langit-langit tepat yang beliau, tepat yang bersih kalau amalan tu dicampurnya kotor amalan campur dengan rosak dengan batang apa semua sekali dia letak setepat tertentu dia letak pada cek tengok peksor-peksor semua sekali nak cari hak bersih hakikat tu lah bau diangkat amalan hak bersih naik ke tempat yang bersih juga Itu dia duduk <coughs> jalan surah kepada dia surah Wailun juga ada disebut apapun aliyyin siddin wa ma adraka ma siddin kitabun marqum wa ilayhum izil dan ada pula aliyyin wa ma adraka ma aliyyun kitabun marqum jadi di langit ni ada sijjin tempat yang diletak amal, lemala, amal lemah manusia yang amat manusia kotak-kotak di hujung ni jahat-jahat ni dan begitu juga Allah tak apapun ada aliyyin aliyyin tempat yang Allah telah letak amalan manusia yang baik-baik jadi untuk nak sampai ke al-layyin ni ni perasa dulu tengah jalan bagi nak menentukan al-layyin atau sijin. Jadi malam-malam di bulan -malam Syaaban begini Allah Taala akan amalan, amalan yang baik untuk disimpan di tempat yang tertentu yang boleh jadi tempat tu namanya al-layyin dan sebagainya. Wa fiha tunzalu Dan malam di bulan juga diturun daripada langit rezeki-rezeki manusia. Tiap-tiap tahun ada bajet Tuhan. Tiap-tiap tahu Ada bajet Tuhan Rizki kesihatan -nya, Rizki nyawanya Rizki pitihmahnya Rizki berah ketahnya Rizki sahabat halalnya Rizki ilmu pengetahuannya Rizki anak-penok Baru macam-macam pemberian Tuhan kepada kita ini disebut Rizki Dan malam nak letukan Rizki kita Banyak mana-banyak mana, banyak mana ni Malam ni sepuh syabat juga jadi ya, dengan sebab tu dalam malam ni supaya ni kita mitok berlaku sebanyak mana benda kita buat sokongan nak rezeki banyak mana fitimah kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan apa kesehatan kesehatan daripada Allah kita mitok malam tu lah kerana malam tu tu ibarat malam sedar Tuhan menentukan keadaan supaya kita kita sekali setahun kita buat sidang bajet kita ambil baik pergi ke negri baik pergi ke kepalanan kan? Jadi sedang bajet ni kita nak mengetulkan. Duit nak belanja banyak mana tahun ni. Ha, jadi belum daripada tu tu di o di o di seluruh jajah dia kira marilah. Di o pasal putih, di o macam, di -o, tanah merah, di o apa dia kira. Ha, di, -o, di o jajah yang tata, saya nak sekian banyak. nak sejuta kerana saya nak buat buang ni, buat buang ni. Ha, orang ni minta buang ni, not puluh juta nak buat buang ni. Jadi siapa kena menunggak? Ke? ape ha, hok keuangan negeri ko pehok si usah kajang dak petulah banyak ni banyak ni banyak ni ha gitulah keadaan malam disepu syaaban ni malam tuhan menentukak nak wei rezeki banyak, banyak banyak banyak jadi kalau kita mitok banyak-banyak dak -banyak insyaallah kena boleh banyaklah kalau tak mitok dak ha pakalah kadak gitulah ba tuhan ni perok pasal gini merog kan dia bagi ala kadak tebai bagi banyak ko dia tak sel nak tahu nak pun dalil dia tak sel <coughs> dia tak minta apo pakak video gol hari pakak aduk jual pakak aduk buah pakak aduk gap ah ha, gugi kita madah kita ni apa ni manusia ya serba kurang tiba-tiba ya, Allah taala buka pintu rezeki kita tak sempit ah ini kau panggil rugi nahlah kitanya baiklah qala ya rasulullah ma min ahadin yadkhulu al-jannata illa bi rahmatillah lalu bila siti aisyah dengar begitu dengar begitu terasa di sisi aisyahnya bahawa nampak segala Dua diri manusia di muka dunia ni memang lebih dulu apa nama ni dikurnius diberi rahmat oleh Allah Ta'ala apa saja pun baik rezeki gerak-geri kau segar tak segar semua mari daripada rahmat lalu dia tanya Ya Rasulullah adakah adakah terdapat manusia yang boleh masuk syurga dengan tidak rahmat Allah Ta'ala bolehkah tidak kita ni masuk syurga dengan kedua amalan kita waktu yang kita semayang waktu yang kita mengaji waktu yang kita mengajar waktu yang buat boleh kalau tidak orang yang masuk syurga dengan mata-mata -mata kerja dia dan tak ada campur tangan rahmat daripada Allah sikit pun bolehkah tak boleh lalu dah berjawab Fakalama min ahadainya dukudul jannata illa birrahmatillahi ta'ala tak ada lalu dia kata tak ada tak ada orang buk dunia ni manusia boleh masuk syurga kecuali mesti melalui rahmat Allah ta'ala dan Nabi Ula Tiga kali Takut-takut Siti Aisyah Tak berpercaya Kerana kita disuruh buat kijau Kita disuruh beramah Bila kita disuruh beramah Tak sepatut-sepatut tak Melalui amalan kita itulah Kita niti masuk syurga Tiba-tiba kau tengok pada Ucapan Nabi tadi Macam seakan-akan tak ada Manusia ni boleh masuk syurga Dengan amalan dia sendiri Kalau tidak caput tangan daripada Allah Subhanahu SWT Tuh, Buat kijau ni Buat beramah ni Kita tak mengerti Tentu kita, kita buat kerja kalau Tuhan suruh dia berjanjinya kalau membuat kerja ni apa nak beri syurga tetapi adakah Tuhan dia terikat terpaksa beri syurga kita kena kerana dia berjanjinya kita supaya kita suruh orang yang buat kerja umur kita dia kata dia membuat kerja dia membuat kerja sebab orang berilah kata tu kita kena beri peti kerana kita terikat dengan janji Allah Taala Allah dia terikat juga koh, waktu dia berjanji apun tilkal jannatul lati urustuha bima kuntum ta'malu ta tilkal jannatul lati urustumaha bima kuntum ta'malu ta tuha kata itulah syurga ia kubui padamu dengan sebab kamu buat kerja jadi adakah syurga yang tuha kubui pada kita kerana kita buat kerja dah boleh ke tak boleh tuha tak bui syurga kita walaupun kita buat kerja amengikut nah, ajaran kita tauhid kitanya memang Allah taala boleh Allah taala boleh tak bui syurga pada kita walaupun kita buat kerja Kenapa? Kerana Tuhan ni tak boleh Nak ikat Kita nak ikat diri Tuhan Dengan ego tak boleh ke Mana Kalau orang ni kita boleh bawa ke mahkamah Dia ni Tuk Akin dia berjanji dengan aku nak IPT Tiba-tiba tak pagi Berjanji yang begini-begini Tanah-tanahan yang berapa Sekarang saya bawa dia komen Ketan janji ni Untuk saya dakwa ni Adakah manusia ni boleh dakwa Tuhan Eh hey, Tuhan mau berjanji dengan Tuhan ni Nak risau kat aku lewat gun Tiba-tiba tak sibuk ya. Tak kena pun Tuhan Tak boleh kerana apa? Kerana Lagitulah yang panggil Tuhan Tuhan-Tuhan ni Tuhan, jenis zat yang tidak boleh Tak boleh serikat Kalau dia ni serikat Lemuhkan dia Kalau lemuh dia no, God, tak ada serikat dengan dia no, tak ada serikat dengan God. Jadi Sebab dia, dia tidak lemuh Buatkan gagah kuasa Maka Allah Ta'ala berkuasa penuh Lagi Lagipun Tuhan-Tuhan dia tu Berkuasa penuh untuk berbuat apa saja pun Cuma kita senang Kita senang Yaitu so. so. Apa nama ni Tuhan ni tidak bahasa lidah cembah tu lah. Walaupun kita aktikak eh, bahawa Tuhan ini boleh buat apa saja. dia boleh tak musyergah kita. Tapi Tuhan ni innallaha la yukhliful mii'ad. Allah Taala memang tidak, tidak main Bila Tuhan berjanji sekarang dia, dia buat. No, dia buat dia berjanji. Tapi ada keterikak? Jawapnya ada. Sebab tu kalau kita masuk syurga, masuk dengan rahmat Allah Taala. Adakah amal ibadat kita, amal ibadat kita ni kita buat kalau dia suruh? Tapi adakah dia terikat? Tak. Nah, sebab itulah pusing ke mana pun kita dalam poin kafafah dia kata kita buat kerja semaya kau mengaji, kau mengajar, kan Tuhan suruh. Jangan kira kalau nak syurga. Jangan. Kalau kira nak ke syurga, kalau salah Tuhan tak bui, adakah boleh kita balas Tuhan tak akan kala? Jadi Nabi kata tidak ada manusia di muka dunia ni yang boleh masuk syurga kecuali dengan limpah kurnia Allah Taala. Dan tu, Nabi sebut benda ni Tiga kali betul-betul untuk menguatkan pemahaman Siti Aisyah binti Radhiyallahu Anha. Baiklah. Bila Nabi kata lagu tu, jawab balik Soal balik Siti Aisyah wala anta ya Rasulullah. Maksud diri tu belah tu juga ya Rasulullah? Maksud diri masuk syurga dengan rahmat Tuhan juga ke? Karena mu ni, Nabi karena mu itu ini. Nabi Nabi ya sawaba ayadahu mati فقال ولا امن Nabi kata dia kata aku pun betul juga tapi belum dari Nabi kata lagu tu Nabi tok tangang tak pala tanda rusing bagaimana kita nak kalau rusing mesti gak garu pala tok tangang pala karena pala ni biasa sepak sepak duduk fikir yang serabut pun mai dia lah kemegop-megop lah macam bila siapa aku pihak pribadi dia sendiri mulai syurga ni nabi naik wasi naik dia kata nabi kata Allah aku sekali jaga Allah bla bla Allah pegat tangan atas kepala mana yang bagaimana hina dinya seorang manusia walaupun aku sendiri aku tidak boleh buat pandang-pandang masa syurga kau tidaklah kerana Allah taala limpahkan kurnia pada aku aku tak boleh illa an yatagammalillah bi rahmatih bi rahmatika ya wali Allah taala lituqti aku dengan rahmat dia kalau lagi Tuhan tidak ditukti rahmat Dia kepada aku, mana rahmat Tuhan kalau tidak menyeluruh aku dekat tadi masuk syurga dan diulang tiga kali bagi. Soal lagi. Eh, balik. Walabi Muslim Asy'ari an Rasulillah alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala ayastali'u fi lailatil nisfi syaban fayawfi lil jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahid. Ani hadih Abu Musa Asy'ari Diriwayat oleh Abu Musa Asy'ari Abu Musa Asy'ari ni para sahabat, sahabat Nabi dan Nabi lantik dia dalam beberapa jawatan termasuklah jawatan pegawai Keuangan dan juga jawatan apa kita panggil dan dia ni jugaklah terkenal sebagai seorang tokoh yang banyak apa nama ni banyak mengemukakan masalah-masalah tauhid kalau kita mengaji ilmu tauhid, kita panggil ilmu sifat 20 ni kan? sifat 20 ni akan terdengarlah terbaca nama tokoh ini, Abu Musa al-Ash'ar baik dia ni sebutnya kata dia, aku dengar Nabi s.a.w. sebut bahawa Allah Ta'ala jenguk tengok manusia di malam nisbu Syabdan ini, lalu dia ampun dia ampun ke makhluk-makhluk dia semua makhluk manusia di muka bumi ini mempunyai bakat ...untuk Allah Ta'ala ampun dosa... ...di malam Nespu Syabat. Kacauan ni... ...kalau Tuhan tak punya... ...di musyrikin... atau musyahin. Dua orang je. Ya. Dan uh, setengah kata tiga. Apa ni? Terbaik tiga. Iaitu pertama orang musyrik. Orang musyrik. Orang musyrik dengan Allah Ta'ala... ...minta maaf. Tuhan tak ampun dosa. Di syirik ni sama ada syirik jali... ...syirik terang-terang. Kalau kita panggil semua tokoh... ...semua berhalau... ...pujau, pulbu, puja berapa ni puja patah apa ni ini syirik tira-tira ni jangan ada harap termasuk dalam senara orang yang tidak pun dosa malam ni sepul Atau ataupun syirik khafi syirik khafi yang kita ada sebut semua ni syirik khafi makna syirik hasil daripada kita kecek pelak mulut kalau kita kata agama lain politik lain ni syirik bila kita sebut agama lain politik lain artinya Memuertah Manusia Memuertah Hamba Tuhan Di muka dunia ni Tidak boleh nak guna Ugama Baik ekonomi Baik keuangan Baik sosial Baik rumah tangga Nak guna ugama Tak boleh Kita kena guna Pandah-pandah kita maka, maka dengan sendiri Sebahagian besar Daripada ayat Quran Tersingkir Dan sebahagian besar Daripada ayat Quran itu Orang panggil Lumpuh Tak boleh nak buat apa Kenapa? Kerana kita tidak guna Pergaturan itu dalam Pemerintahan Ini syurid So Aum syahini ataupun orang yang bahasa berdendang dengan orang berdendang ni pun apa namanya tu dia tak kenapun juga rasa apa namanya ni walau kumalan niskan abah berdendang ni suka kita nak baca apa ni gua tiga minggu lepaslah kita nak marah kat orang dan tak ada peluanglah kita ni rasa nak nak maaf kat orang kita oki to sokmo betul kalau salah sokmo tak tak, tak tak boleh kamu hari ni pun esok esok talih ma'ruh juga lusuh talih ma'ruh berapa pun sekurang-kurang terpenak dalam hati bahasa orang jahat rasa berapa takdeh dah orang panggil semangat nama maaf ke orang, orang yang semangat berapa orang yang bahasa pesim dendam dia takdeh rasa yang nak maaf pada musuh ni orang juga Nabi kata Tuhan tidak apung rasa dia walaupun malam ni baik apa ariti kita hidup sama sekalpung sama se-Islam tiba-tiba takdeh maaf sekejap abuk lah secara ku sudah kata apa Tuhan ni aku minta maaf dah sorang padanya gapo boleh aku minta maaf dah sorok tapi kalau secara aku dengan pakak Tuhan boleh aku nak hial boleh buat gapo aku minta maaf juga kat orang mu tu gaponya manusia secara mana siapa tak tahu tidak nak maaf kau jadi kita ni bapak nak tunjuk nak punya lebih bertuhan lagi hotel tu memang sangat pada orang dia berdendang kemudian akhir sekali وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة المصر من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لوروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فعافيه إلا كذا وكذا حتى يطلع الفجر روح بن ماجهة Sirna Ali sendiri sebut. Dan hadir ni... ...dicita oleh Ibnu Majah. Satu daripada kita hadir yang terkenal. Sirna Ali kata... ...bila masuk malam ni syaban maka hendaklah kamu semayah malam. Dan posok poso ke keesokan. Oh, si hari tadi posok. Siapa dia posok siapa dia tak, tak tahu lagi. Tapi siapa dia tak soh lah sesak. InsyaAllah tahun depan ni... ...kalau omah panjang kat. Bulat lalu tahun ni nak posok. Jadi malam kena berdiri maksud berdiri maknanya kita panggil semayal lah semayal ni walaupun ada ada belah cacang kita panggil kian ada rokok ada suju ada kaya, ada berapa semua sekali tapi Tuhan tak timbu rokok dia tak timbu suju dia tidak menunyul-nunyulkan hak rukun lain hak dia tunjuk sangatnya ialah kian kian apa? kian itu banyak lah yang pertama sekali dalam masa kian itulah kita baca Quran kita tak boleh baca Quran dengan rokok tak boleh baca Quran tengah suju. Tak boleh baca Quran tengah rabbi rupiah. Tak boleh. Baca Quran ditetapkan ketikanya waktu qiyam. Dan dalam banyak-banyak ibadat sunnah, ibadat baca Quran lah yang sangat-sangat disukai oleh Allah SWT. Jadi sudahlah kita ni semaya. Pada ulangi Quran pula baca qiyam. Sangat-sangat disukai oleh Allah Taala. Sebab itulah bila kita disuruh semaya, maka disuruh qiyam. Supaya qiyam tu dia lama sikit. Sebab itulah Apa nama ni dalam, dalam masalah bulan puasa Bila masuk bulan puasa Kita diajar supaya terawih Kitanya Suka sangat perawal cepat Kita tak tahu kenayak Tak tahu ubi kita Mana balas balasan mana Semasa cepat Haktulah kita pakat pergi Itu email mana Baca cepat tu kita pakat urung Ini jaman hari itu Jaman kita tak mengaji Jaman kita buat Belan-belan pada duduk saja Belan-belan itu rumah Gini balasan coba dengar surah hadis wa'an Abi Abdullah bin Abi Bakar Qala sami'tu ubayan yakulu kunnanan salifu fi ramadhan minal qiyam fanat ta'jilul khadam dukta'am makhafata fawti s-sahur wa fi ukra makhafata al-qajri rawahu malik Abdullah bin Abu Bakar anak bagi sini Abu Bakar lah dia kata aku dengar seorang sahabat seorang kawan namunnya Ubayn Seorang sahabat namanya Ubay Royak cerita ini Kepada Abdullah bin Abu Bakar Dia kata Puak-puak kami Jaman hari itu Nabi Hidup-hidup-hidup hari itu kami supaya terawih Terawih tu Bila sudah Nak balik ke rumah Kejar je dapur Supaya Bubuh nasi Bangat-bangat Bimbay takut Orang bas hubuh ha, Sudah Sudah Sudah terawih sudah terawih klik kumuh nak, nak nyau punya dekatnya waktu terawih tu dengan subuh ikan siapa Terpaksa pak sokin je budak-budak nangak bangat-bangat berbahaya bangat-bangat bima takut nyau bima takut subuh alitnya apa perhanya semua alit kita kalah baho dan monik terawih jak terawih subuh jak terawih main-main dia alit dia tulah lama dia zaman nabi semaya terawih ni dia umumnya tak lebih daripada 13 akaat itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 akaat tetapi macam mana yang jadi belah-belah tiga belah tapi berebuk dengan suguh dan bagaimana jadi Tetulah, betul dah, dan mula ni baca panjang kia tu lama sama ada lama kia ni kerana kita baca baca ayat panjang Pokok kita baca ayat panjang kau, ya, si, kau sambung, so, so, kalau kita orang apa keraja eh, tu mudah benar lah baca ayat panjang kalau kita apa kepada kita orang tidak apa ni? kita nak baca ayat panjang tak ingat kita baca ayat panjang tapi kita ulang. Wallah aku baca lah. dia <tuh> lah, puluh kali, Berlima puluh kali. Lama dah. Lagi tu cerita. Aku Kulullah Kulullah Allah sudah, qul Kulullah qul wallah, qul wallah, apa wallah, qul Rasulullah, Rasulullah pernah baca satu ayat. Tidak kulullah Kulullah qul satu surah, satu ayat je. Ya. Apa nama ni? In tu azibhum fa innahum ibaduk wa in tawfirdahum. Fa <tuh Madison> innaka anta al-aziz al-hakim. Ayat ni, ni Nabi terbaca Waktu duduk semayang Waktu duduk semayang malah Bacanya ayat lain Baca dari siapa-siapa situ Terlekat situ fa inna Eh Tuhan maknanya Ni doa ni doa apa ni Ayat ni ni Tuhan cerita Nabi Isa Nabi Isa orang duduk tuduh ke dia Tuhan Maka ramahlah orang Tuhan pun buat Tuhan ke dia Lalu Tuhan tanya Nabi Isa a al <tuk taqul tal ittakhiduni ittakhiduni wa ummi ilahai min dunillah he Musa he Isa adakah mu ajak orang supaya orang sembuh mu buat siapa tuhan buat siapa tuhan maka nabi Isa jawab lah gini gini gini lalu nabi berkata in tu'adzibhum fa indahum ibarakah eh tuan kalau mu tua azablah pada umat aku yang berkata bahawa aku di tuhan ni maka orang kamu buat azab hok kamu tu buat azab siapa dia orang tidak orang lain tuhan hamba mu juga dan ha, dicayo oleh Nabi Isa 11 dengan Tuhan. Cayo Nabi Isa gaya Tuhan. Tuhan tak sebab tak sorok Tuhan tu azablah pada hamba aku, pada umat aku tu walaupun umat aku salah betul-betul ini Kalau kalau mau Tuhan azab pun tidak ada orang lain hamba mu juga. Bila hamba mu juga sampai mati ke kita kata Allah katap gapo gapo kan? anak mu kata. Jadi kadang-kadang kita ketika mau faham apa tapi tak teringat kau anak, no. teringat setai mano betuga ni apa kita apa kata mari datanglah kepada ya Allah la anmu tu anda mu nak pergi aja kat maka kita buat itu begitulah cara nabi Isa munajat jadi nabi kita dengan sebab doa dia tu adalah ada al-Quran Tuhan ambil doa nabi Isa tu bubuh dalam quran untuk menjadi bacaan kita sekarang ni maka nabi pun baca bila siapa situ pemakan hati nabi maka nabi ulah intu azibhum fa innahum ibaduka Tuhan tak salah azab pada mereka itu. Mereka itu di sini. Ya, hamba dia. Lalu kita berlakon. Itu aku tak salah azab hamba aku. Karena apa ni tak salah azak lah umat aku. Karena umat aku, umat aku ni hamba mu. Jadi kalau mu azab umat aku pun azab hamba mu juga. Wa in tau kerlahum. Kalau mu sudi ampun dah soren umat aku ni. Fa inna ka antal akitul hakim. Maka memang mu ni padan. Arah mu dah ampun dah soren. Karena mu ni aziz. Aziz maknanya gagah kuasa yang tidak ada orang yang boleh... Boleh apa? Boleh lawanmu. Jadi antara benda orang-orang kalau lawanmu ialah mengapung dosa orang salah. Manusia ni jarang sangat. Nak apung salah orang. Orang mencuri kotak dan kat, tak tak lagi supah dah. Jadi kita manusia ni umumnya tak termaaf kesilapan orang. karena kita ni manusia ni makhluk. Apa? panggilmu, lemuh. Tak faham dengan tekanan ataupun dengan kena-kena orang. Maka kita lebih jugit. Tapi tu lah. Tuhan Allah mana orang yang buat dosa untuk dia sekali pun dia maaf. Kenapa kan dia ni al-aziz siapa dia mahu gagah kuasa al-hakim mahu bejak sana orang yang bijak, ketulah perangai dia tak serupa dengan orang yang tidak bijak orang yang tidak bijak kat dia buat ikut-ikut nampak telitah di mata ikut terasa di hati buat belakang itu orang yang tidak bijak tapi Tuhan yang sebab dia bijak belum daripada dia azab sesuatu jadi Nabi Bila terbaca ayat tu, walaupun ayat tu, ayat doa Nabi Isa dengan Tuhan dia, tapi dia guna ayat tu juga untuk belah dengan Tuhan untuk pujuk Tuhan supaya Allah Ta'ala jauhkan apa ni azab dia daripada umat dia termasuk kita jadi kita laluan di para hadir semua buat so, ni yang kita sayang sangat ke Nabi kita kena faham bahawa satu daripada sebab kesejahteraan hidup kita di muka dunia ni ialah berkat doa Nabi Muhammad Nabi sebagai seorang Nabi yang ingat sebab dia kesejahteraan pada orang mu'min maka di antara benda yang dia buat pada kita dia doa minta Allah Ta'ala lindung kita daripada azab dia jadi amal ulang sekali lagi dalam periawis kita ni, ni taklah panjang sikit Apa namanya kira ni Kalau tak boleh, kalau tak ingat baca ayat panjang Kita ulang baca ayat tu juga Dan kepada kita yang duduk cengok malam ni ni Kalau cuba kita ubah sikap kita Dalam periawis akan datang ni Dan kita dengar tak Kita tidak kata orang dah Kita ni buat kita puak-puak kita puak usrah kata orang Usrah kita ni, kita bentuk satu Satu orang panggil suasana baru Dalam periawis kalau bahasa suatu nu gugug gegak begugug seorang panggil patut ayah ni lek korang. Kita orang mengaji pan buat pengajian, siapa mengaji juga tak salah. Jadi kalau tak ingat ayat panjang, kita ulang ayat dulu. Bahwa duha waktu hal, waktu hawa duha, dah hok molek sekalinya belum daripada kita masuk terawih tu kita waqaf ana dah makmum. makmu ba mun pokok kita belah mana kalau kita panjang sekitar jadi suku-sukunya makmu tahu. Bau tu iman ni nak panjang maka dia lah maknanya. supaya kita nak akak bagai-bagai tu kan kita jangan Lebih yang berat ha kita ko pandahlah tarik napas ko ikak bekong ko mamusih Kau ko ko pandahlah kita buat ya. jadi bila kita wayak awal-awal lagi bawa kita nak panjang ni mako yang mempunyai kesiapan jiwa awal-awal lagi kalau balas so kita tu tok beso hok beso baca pandai kalau balas so kita tu beso apa beso dah ni panjang tak apalah moga Allah tau dah so balas sambo ni jika amo ada kan? baca panjang sikit pada orang lain sikit pandai benar pandai sikit pada orang lain Oh okay, ya kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca pendek tapi dia tambah rakaat. Lagi baca pendek tambah rakaat daripada 13 dia jadi 20. Bukan jadi 40 pun ada 40 kah, tapi dia baca pendek-pendek kerana orang ni Dia apa duduk main, duduk bang, duduk bang, duduk bang jadi satu. Ada apa pang satu, satu, satu kecerlangan timbul. Hmm. Hmm. Nah baiklah. Kemudian dia kata bila malam ni Sya'ban, waktu malam hendaklah kamu qiyam. Baca panjang Al-Samaria wa sumu yauma ha. Dan keesokan kain ta Allah taala yang zikirha. Kalau Allah taala kata kepada Saidina Ali, kata Rasulullah kepada Saidina Ali, Allah taala turun dari pada langit atas ke langit dunia. Lighuru bisyamsi elok-elok saja matahari jatuh. Elok-elok saja matahari jatuh malam ni Sipu tu, Tuhan turun lalu daripada atas ke langit dunia. Terus buat apa? Fayaqulul Alamin mustawfirin fa'afiralah Terus itu Nak Mengumumkakan tawazan Nak jajah murah-murah Jajahkan apa? Alamin mustawfirin Tak ada kauhamu aku Ia sanggup nak minta apu dosa Fa'afiralah Untuk aku apu dosa dia Terus tu, nak Padahal tu Kecil langit tinggi di pengorang Boleh dengar Kalau orang masih nak dengar tu, Kalau orang kalau orang tak saya dengar telinga berapa, Telinga puluh, berapa, Telinga puluh itu, Rapak pahak dia pun tak, tak ingat juga. Itu yang itu rapak langit dunia, Membuat tawar pada orang. Tak ada kau serama-sama orang di muka dunia ni malam ni Nak minta apa dosa. Kalau ada kau, Aku garanti apa dahulu. Alamin Mustarzitin Pak Arzuqah. Tak ada kau serama-sama orang di muka dunia ni Yang nak minta rezeki. Aku nak tambah rezeki dia. Alamu betalan, Pak Wahafiah. Tak ada kau orang-orang yang, yang, yang, yang sakit. Minta doa supaya aku sehat apiak dia Aku sanggup sehat apiak pada dia Hingga siapa naik pajar Maknanya cerita ni apa nama ni? Benda ni berlaku ni Babak ni benda ni berlaku Tawaran murah-murah secara lelon Kita panggil ni Tujuk daripada muarik siapa kau naik pajar Illa kada wa kada, Kacawali orang ni orang ni orang ni Orang takdilah Orang yang bahasa berdeki dengan orang Bahasa berdendara dengan orang masal syirik ah hak ni tak termasuk dalam asnaaya waktu oh, hanu oren oh, surama dok oh jadi okay. hmm. kita tu soalan ini kita terima unda-unda kafir syirik tak syirik berapa lagi dah unda-unda tuhan ni ada doh apa nama keje kita terima hak orang lain sebab itu dalam keadaan hidup kita apa nama ni terpaksa berdepan dengan unda-unda sekular ni kita kena bubuh dalam hati tak kalau boleh Kalau barang ini Barang muka Bila barang muka Kalau boleh buang dengan tangan Buang dengan tangan Kita pakor Pakor hak lain Jangan pakor hak itu Habis ceritanya Dengan mulut Kita tenting Kita mengajar Dengan hati Kita kuasa jejek Kita puasa berapa Jadi hak Tuhan nak makbul Tak saya makbul Pasal tapi Tuhan tahu Dia ninya yang melawan Dengan tangan Pada lawan Dengan mulut pun Dia melawan Dengan hati Pada belawa. Dengan cara lagu tu, Apa ni Lepahlah tanggungjawab Separuh daripada tanggungjawab tu. Tapi biar bersemotilah Biar, biar, biar nak taksi semotilah dia tak sesungguh Bapak, benda majah Bapak, benda yang ceritakan macam mana Kita tahu kena macam kena ni Jadi benda diangkat semua Dia menggunakan dikirah ni Wapak, wapak, wapak, wapak, wapak Dan dia akan mempertahankan Pembanggaan yang ada tu Macam mana Ini satu soalan lagi Kawan kita tak nak buat mata Tapi faham dia dia kata macam mana? Macam mana keadaan begitu sedangkan waktu nak jadi wakil rakyat ni waktu aku sumpah ni. Sumpah wallahi wallahi wallahi saya sanggup mempertahankan hani. mempertahankan pembebasan kapas mesti cari. Sebab itulah timbul gegeh di segan dalam 45 tahun kita. Orang patah jangan waktu dia, sumpuh, dia sebut saya dengan nama Allah berjanji dan memperterankan pelbagai ini sekadamana yang tidak bersama dengan Islam dia berbohak itu ia tak ada dalam surat itu dalam surat tak ada orang menulis orang Melayu bukan berislam sebab orang menulis orang Melayu dia tak berbohak tu. jadi kalau bagaimanapun Kelantan Alhamdulillah tidak ada tidak ada Wallahi wa wasallahi dan kita sedang kita sedang geroh takuh demi takuh <coughs> takuh <coughs> demi <coughs> takuh untuk membetulkan keadaan sallallahu alaihi wasallam